Orang beriman itu cuma dua saja Kalau umurnya panjang, amalnya banyak Kalau umurnya pendek, dosanya berkurang Orang kapir bersedih Kalau dia mati, ini belum selesai Proyek ini belum selesai Orang beriman tak sedih, kenapa? Akan dilanjutkan orang lain Kalau Abdul Somad mati malam ini Sedihkah dia ada hadis yang belum sampai? Sedihkah dia ayat yang belum sampai? Tidak, kenapa? Akan dilanjutkan oleh Fodawara Akan dilanjutkan oleh FSRMM akan dilanjutkan oleh anak-anak muda. Satu meninggal, seribu anak muda akan melanjutkan. Apa yang dia sedihkan? Justru dia bersyukur. Kenapa? Dengan mati malam ini, besok dosa tak bertambah. Dengan mati malam ini, besok tak menengok orang pakai celana sempit lagi. Besok tak menengok orang pakai celana pendek lagi. Selesai dosanya. Allahumma aj'alil ja hayat aziadatan li kulli khair. Kalau kau tambah umurku hidup besok pagi, tambahkan kebaikan bertambah. Wajah ilmu tarah atalli mengkulishar. Kalau kau takdirkan mati malam ini berhenti dari dosa, istirahat dari perbuatan maksiat. Maka orang Islam itu Ala ketahuilah. Inna aulia Allah. Orang-orang yang menolong agama Allah. Bagaimana sifat mereka? La kaufun alaihi. Wallaum ya Hasanu. La khaufu ta ada takut wala gum bihzanun ta ada sedih oh kalau tak ada takut berarti tak takut mati tak takut anak hilang tak takut isteri hilang tak takut nyawa melayang tak takut harta diambil orang adakah rasa cemas itu ada setiap manusia selagi masih hidup selagi hayat dikandung badan selagi ruh masih bersemayam dalam jasad rasa-rasa itu ada tetap dan setan selalu membisikkan as-syaithon ya aidukumul faqra wa yakmurukum bil fahsya setan senantiasa membisikkan takutlah kau mati takutlah kau sedih takutlah kau anakmu takutlah kau susah takutlah kau dio takutlah kau berarat takutlah takutlah rasa takut itu terus dihempuskan tapi kita tetap melawan la ilaha illallah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah at tahiyatul mubarakaatu wassalawatu aththoyyibatu lillah watnatulunju mengalahkan kekuatan setan. Maka ketika tunjuk mata melihat, at-tahiyatul mubarakaatush, shalawaatul thayyibatul ilaah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi Asyhadu an Kuatnya mengusir setan. Mulutnya Allah. Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu, tidak ada tempat bersandar lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama ingin dilakukan dengan perputaran waktu itu adalah ya'lamullahu alladhina amanu. Yang kedua, wa yattakhidza minkum syuhada'. Allah ingin melihat mana yang mati, Syekh. Yang mati konyol banyak. Berapa yang mati tabrakan malam tahun baru kemarin? Berapa yang mati sakau karena narkoba Berapa yang mati berzina Berapa yang mati buat dosa Berapa yang mati buat maksiat Kenapa? Perputaran waktu Duit tak ada Ingin juga mabuk Dibuat kopi, dituang spiritus minum Bukan mabuk, mati Ingin berzina, umur sudah 70 tahun Ingin juga berzina nafsu besar tenaga kurang Dituangkan pihak gerak, diminum Jantung berdetak eta terang, mati Kap 70 dituang miak pesawat. Meletup. Mati. Mati di lokalisasi. karena ingin bersinah, Ingin bersinah, Menggebu-gebu nak susah wan ingin bersinah. Dulu waktu muda tak sempat buat dosa. Sekarang setelah tua duit banyak. Mau buat dosa. Umur 71. Selera 17. Mati. Dalam keadaan Allah ingin lihat. Wa yattazaminkum suhadah. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid Melambai tiang gantungan Seperti lambayan bidadari di mata Syed Kutub Semua orang ingin menangguhkan Kalau bisa Syed Kutub penjara seumur hidup saja Kalau bisa jangan dihukum pancung Jangan digantung di tiang gantungan Mesir tapi dia sudah terlanjur menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya di bawah naungan Allah. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya iman. Dia sudah terlanjur merasakan manisnya sepah. Anak muda sekarang, kalau dikasih dia daun sirih, dikasih ujungnya itu kapur, diletakkan gambir, potong gambir sedikit, lalu diletakkan di situ pinang, diikat lalu kemudian dikunyahkan oh dia muntahkan apa ini dia belum merasakan manisnya tapi nenek-neneknya yang tua orang-orang Melayu lama yang giginya hitam kena makan itu kalau tak kena itu satu hari habis manis sepah dibuang bagi yang tak merasakan manisnya bagi yang sudah merasakan begitu dia telan sama sepah-sepahnya dia telan sama sekali yang pertama kali belajar minum kopi apa ini kasihan anak-anak SD minum kopi apa ini tapi bagi yang sudah kalau tak ada kopi tak keluar ini. Betamu mana kopi mana? untung saya tak candu kopi kalau sempat saya candu kopi ini akuat tak jalan kopi dulu begitu menengok kopi baru keluar hadisnya begitu menengok kopi baru keluar ayatnya tapi saya tak candu kopi memang tak pernah minum kopi bersyukurlah orang-orang yang belum merasakan manisnya kenikmatan dunia, kenapa? Karena dia sudah melanjur-lanjur merasakan manisnya iman, orang yang belum merasakan manisnya pengajian, bingung bapak ni kenapa? subuh datang, zuhur datang asar datang, anak-anak muda ni kenapa? anak-anak muda yang sudah merasakan manisnya mengaji, manisnya iman yang belum merasakan heran dia orang-orang yang sudah merasakan manisnya sepeda ontel kita yang tak paham heran yang orang sepeda motor sudah ada bekayuh juga lagi bagi-bagi. Tapi dia merasakan kamu belum merasakan manisnya ini. Tapi ibu yang dimiliki Allah Subhanahu nenek-nenek umur 70 tahun belum merasakan manisnya update status. Dia heran nengok cucu-cucunya. "Apalah kalian ini? Apa kata cucunya? Itulah, nenek belum merasakan manisnya update status nih." Bagaimana dengan orang yang sudah merasakan manisnya iman? Kalau tidak datang ujian itu dia heran. Ujian mana kenapa tak datang? Yesus merasakan merasakan. Halawatal iman. Manisnya iman. Macam kuih melaka. Kuih melaka. Kalau baru terkunyah pertama asin. Karena dia baru kunyah kelapanya dengan garam. Begitu dia kunyah agak sedikit. Mulai dia terasa. Tapi begitu dia kunyah sama gula merahnya. Meletup di dalam mulutnya, Us. Merasakan manisnya iman. Inilah gula merah yang sampai sekarang orang Barat bingung. Bagaimana bisa gula merah ini masuk dalam? Apa disuntikkan? Tapi yang dimilihkan Allah SWT merasakan manisnya iman. Syed Kutub merasakan manisnya iman. Mati di tiang gantungan. Umar Muhtar merasakan manisnya iman. Mati di tiang gantungan. Il-Imam Ash-Shahid Hassan al merasakan manisnya. Manisnya iman. Ini orang-orang modern. Nanti kalau saya ceritakan... Tentang sahabat yang mati. Ah, itu kan zaman dulu. Syed kutub di abad sekarang. 1966. Imam Hasan Al-Banna masih abad kita sekarang. Sezaman dengan kita. Mereka merasakan manisnya.